А куди ж вони подінуться? засміявся той знову, не показуючи свої зуби. Проголосуєш? пожартував він. Георгій хотів був сказати, як фракція, так і я, але не сказав. Усе й так було ясно. Вони розуміли один одного співслова. Колись в університеті вони трохи дружили, трохи конкурували, разом працювали на комсомольській роботі, разом їздили в загони. «Підеш до мене в заступники, коли мене оберуть?» – запропонував Денис, абсолютно переконаний, що так воно і буде. «Мені потрібні аси, такі як ти, бо мені наровлять підсунути свиню у вигляді заслужених артистів». Георгій знизав плечима. «До Дениса? Заступники? Яка честь! Я був би не гіршим головою комітету, однак хто запропонує мою кандидатуру?» Знаю, ти був би не гіршим від мене головою комітету, неначе читав його думки Денис. Але ж тебе не виберуть. Твої ж і не виберуть. Щоправда, то правда. Неправильно ти собі партію обрав, Жорже. Був би з нами, ми б твою світлу голову оцінили. Тільки не треба, старий. Ти ж знаєш, мені неприємно про це говорити. Знаю, знаю, зіткнув. Якщо чесно, я тобі навіть трохи заздрю. Ти? Один із небагатьох політиків, чиї ворота ще не вимазали дьогтем і не написала на них «Хвойда». Я не один. Ну, ще кілька. Сережка Соболєв, Ігорюк Ільчишин. І він знову засміявся, приховуючи свої зуби. Називається «Похвалив». Яка Георгієві користь від політичної цноти. Хоч як дивно, а Георгій своєю чергою трохи заздрив спритності. І конформізму Дениса, який був набагато мобільнішому політиці і бізнесі, незважаючи на зовнішню агрядність. Денис у своєму житті керувався не принципами, як він Георгій, а тільки своїм політичним нюхом. І це значно полегшувало йому життя, оскільки в парламентсько-президентській республіці з ознаками постсовкової авторитарності найвигідніша. Місцинка – це представник пропрезидентської фракції у парламенті. То він завжди був там, на видному місці. Хоча що діялося в його душі, не знав навіть Георгій. Якось після гучного політичного скандалу Денис забіг до Георгія в кабінет і, розмахуючи руками, став репетувати. «Ганьба! Що за президента ми маємо? З нас увесь світ сміється. Мало того, що не візний». Мало того, що інтелектуально вбогий, мало того, що маріонетка, хоч би навчився слухати професіоналів і не бовкати дурниць у прямий ефір. І такого президента я повинен захищати, виливши всю свою агресію в Георгієвому кабінеті, Денис побіг на телебачення, щоб у прямому ефірі захищати такого президента. Натомість Георгій ніколи не поливав брудом президента. Президента – яким би він не був, треба поважати, інакше взагалі немає ніякого сенсу в державі. Однак на задніх лапках на червоному килимку Георій також ніколи не стояв. А результат такий. Денис у фаворі, а він – ні. Денису набагато легше жилося під теплим крильцем влади. Тож і в його юридичній фірмі справи йшли значно краще, аніж в Георгієвій. Єдине – Чим міг похвалитися Георгій – це бездоганною репутацією. Георгію розмова про поділ комітетів була неприємною. Вона зачіпала його самолюбство. Тому він удав, що згадав про якусь термінову справу, вийняв з кишені мобільника і вімкнув його. Проте набрати номер йому не вдалося. Телефон заспівав Лезгинку. Георгій подивився на номер. Знову Аліса. Зі свого мобільника. Він знову вимкнув телефон і зібрався піти до зали, де засідала його фракція. Однак Денис смикнув його за рукав. «Стара студентська звичка», – роздратовано подумав Георгій і обернувся до товариша. Той стояв бездобутою в довгих сеансах автотренінгу маски лагідної зухвалості, яка йому так допомагала ладнати і з начальством, і з підлеглими. У цю мить Денис виглядав колишнім, Закомплексованим від власної повноти і непривабливості хлопцем, пупсом, так називали його за спиною його однокурсники. Денис сміявся неначе вагаючись, казати йому, щось чи ні. Може, зустрінемось якось? невпевнено спитав він. Давай, швидко погодився Георгій, аби тільки той відчепився. У залі засідання фракції емоції не вщухали. До Георгія підсів Кащук. Він також у друге пройшов до парламенту. На початку минулого скликання в них зав'язувалося щось на зразок дружби, проте несподівана ниточка увірвалася. Кащук був із тих сільських хлопців, які з самих низів самі, тільки дякувачі власній голові та вродженній сільській кмітливості, видерлися на верхівку піраміди суспільної ієрархії. Якщо поглянути на українських політиків, то левову частку серед них складають саме вони – колишні сільські хлопці. Половина з них так і залишилася простими сільськими хлопцями, у яких поєднується дивним чином сентиментальна співучість і селянський прагматизм. А друга частина – запаніла, виправдуючи мудру народну приказку. «Бійся не того пана, що з пана». А більше того пана, що з Івана.